Capitolul 61. Eliberarea Sfinților Dumnezeu a ales să-și salveze poporul la miezul nopții. În timp ce oamenii nelegiuiți îi ridiculizau, deodată a apărut soarele în toată strălucirea lui, iar luna a stat pe loc. Cei răi priveau scena cu imire, în timp ce sfinții vedeau cu o bucurie solemnă dovezile liberărilor. Semne și minuni se desfășurau în rapidă succesiune. Totul părea ieșit din cursul normal. Răurile au încetat să mai curgă. Nori întunecați și grei se înălțau și se ciocneau unii de alții. Exista însă un loc senin de slavă plină de pace, de unde venea glasul lui Dumnezeu ca multe ape, zguduind cerurile și pământul. A fost un mare cutremur de pământ. Mormintele s-au deschis, iar cei care muriseră în credința soliei îngerului al treilea și păzind sabatul, au ieșit din paturile lor de țărână proslăviți ca să audă lăgământul de pace pe care avea să-l facă Dumnezeu cu cei care au păzit legea lui. Cerul se deschidea și se închidea, fiind în agitație. Munții se zguduiau ca papura în vânt, și aruncau stângi colțuroase peste tot în jur. Maria fierbia ca o oală și arunca pe uscat bolovan. Când Dumnezeu a anunțat ziua și ceasul venirii lui Isus și a rostit legământul veșnic cu poporul său, spunea o propoziție, și apoi aștepta, în timp ce cuvintele se rostogoleau peste tot pământul. Israelului Dumnezeu stătea în picioare cu ochii ațintiți în sus, ascultând cuvintele ce veneau din gura lui Jehova și se rostogoleau pe pământ ca bubuitul celui mai tare tunel. Era grozav de solemn. La sfârșitul fiecarei propoziții, sfinții strigau, slavă, aleluia! Fețelele erau luminate de slava lui Dumnezeu, ca fața lui Moise când a coborât de pe Sinai. Din cauza aceasta, cei răi nu puteau privi la ei. Când a fost rostită binecuvântarea veșnică asupra celor care l-au onorat pe Dumnezeu păzin sabatul lui cel sfânt, s-a auzit un puternic strigăt de biruință asupra fiarei și asupra icoanei ei. Apoi a început jubileul, când țara trebuia să se odihnească. L-am văzut pe sclavule blavios ridicându-se în biruință și triumf. Și, scuturându-și lanțurile cel legaseră, în timp ce stăpânul lui rău era confuz, ne ce să facă, întrucât cei răi nu puteau înțelege cuvintele rostite de glasul lui Dumnezeu. A doua venire a lui Hristos. În data după aceea, a apărut marele nor alb pe care stătea fiul omului. La început, când a apărut în depărtare, acest nor părea foarte mic. Îngerul a spus că era semnul fiului omului. Pe măsură ce se apropia de pământ, noi am putut vedea slava și maestatea fără seamănă a lui Isus, care venea să biruie. Îl însoțea o suită de îngeri sfinți cu cununi strălucitoare pe cap. Nici o limbă nu poate descrie slava acelei priveliști. Norul viu al majestății și slavei neîntrecute se apropia, iar noi puteam vedea clar persoana minunată a lui Isus. El nu purta o cunună de spini, ci pe frunte avea o cunună de slavă. Pe haina și pe coapsa lui era scris un nume, împăratul împăraților și domnul domnilor. Împățișarea îi era strălucitoare ca soarele la amiază. Ochii lui... Erau ca o flacără de foc, iar picioarele păreau ca arama fină. Vocea lui suna ca multe instrumente muzicale. Pământul se cutremura înaintea lui, cerul se dădea la o parte ca un sul care se strânge. Fiecare munte și fiecare insulă se mutau din locul lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogași și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobosi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților, și ziceau munților și stâncilor, Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șa de pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Apocalipsa șase, versetele de la 15 la șaptesprezece. Cei care cu puțin timp înainte voiau să-i pe copii care lui Dumnezeu de pe pământ vedeau acum slava sa odihnindu-se asupra sfinților. În groaza lor auzeau vocile acestora spunând în tonuri voioase, Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Isaia 25,9 Prima Înviere Când Fiul lui Dumnezeu i-a chemat afară pe sfinții adormiți, Pământul s-a zguduit cu putere. Ei au răspuns chemării și au ieșit îmbrăcați cu nemurire slăvită, strigând. Biruință! Biruința asupra morții și a mormântului! O, moarte! Unde-ți este boldul? O, mormânt! Unde-ți este biruința? 1 Corinteni 15 cu 55 Apoi, sfinții vii. Împreună cu cei înviați și-au înălțat glasul într-un lung strigăt de biruință. Trupurile care coboruseră în mormânt, purtând semnele bolii și ale morții, au ieșit cu sănătate și vigoare nemuritoare. Sfinții vi, sunt schimbați într-o clipă, într-o clipială de ochi, apoi înălțați cu cei înviați și împreună îl întâmpină pe Domnul în văzduh. O, ce întâlnire slăvită! Prieteni pe care moartea i-a despărțit erau uniți ca să nu se mai despartă niciodată. Pe fiecare parte a carului de nori erau aripi, iar sub ele roți vii. Carul se înălța și roțile strigau. Sfânt! Iar aripile răspundeau în timp ce se mișcau. Sfânt! Alaiul de înger sfinți din jurul norului striga. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu atotputernic! Sfinții din nor strigau și ei. Slavă! Aleluia! Carul mergea în sus spre cetatea sfântă. Înainte de a intra în cetate, sfinții au fost aranjați într-un pătrat perfect, cu Domnul Iisus în mijloc. Capul și umerii lui se înălțau mai sus de sfinți și de îngeri. Statura lui mai și înfățișarea ei plăcută, puteau fi văzute de toți cei adunați în acel careu.